باب 20 الحديث الله وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب تشهد السرار كيف هو فقاعده كتشهد استا ميمريت رحم الله تشهد بعمر رضي الله عنه سالم تا ناسی تا زنده دامن. جمعور ترحیح کرکی تشهود دیمان مصحود داد. موسانی بطاحت تشهدون ها تول دانه خلقه. زید زور پر ایمان دواره چه دو امرت تشهود پخیده کده تشهود داد. مالک با حمد اللهم مصدق مخجوح کرده. دې مصعودنا ذكر تشهود دی مې طرق متعدد دي ټول شی نو تشهود د عمل لا تر دینه خدا بل کې تشهود د عبد الله بن مسعوده ترېښو د جمهور دي. دي عمر کم ده تحيات لله عز وجل الصلاه لله السلام عليه کله نبی رحمت الله بركاته ويرضى او دې یوه روایت یې مارده راوی ته ناشېږي تشهود پاوته کې بسم الله او تحیات دال پران تشهود یې مصحود نه ولا روایت د چا دې ابن عمر دې ښکته راوی ته څوک دې نا پیلې کو د تیادو رسوته یې کو د تیا نو به ګر سن پیګي چدا به کوم ذکر راغلي هغه به څنګه تشهود یې تشهد ابن عمره قطرائتنا السالم ده عبد الله بن عمر زيده ومغا تشهد ابن عمر نقل كرده سالم هم ده نقل تو ضمان بيان ده واه او تشهد ابن عمره او تشهد هم تنادى لي حم سعيد شو عمره تاريخه شو ده كم كيد ابن عماد نقلني ها قال وهو الى قال هذا قدوت الاسلام قال ومرض القاري هذا علم ذلك ان تعالى قدوت الاسلام ده هذا القاري وقال داخل السوق دي مالك دي زغدي دي ناسي ساليني وقال في ذلك قانون ده سوق دي ده سوق دي مسله بنده دې څوک یې نشافو دا فتنه تک تشويدي ابن عباس ته بړوسره او سره یې نه همدا تشويد ابن مسعود دي ديري دې څه دی وای اې ذلما خالقهم دد د جواب کوي د تشويد عمرنا حاصل یو تتدا تشهود <تشفت> عمر تر دیشلاب دیسه واده په خلاف د تشهود مې مشودنا دعشه غردان د عمر تشهود داکه ترې پروخي نه هو خلاف ګډیر دی د تشهود بچانه ابن مشودنا طول متفق دی فقط خالفه او عمر د وروا اکثر حمزالی کا عن رسول اللہ اسلام پا مرفور و عیتنوز و عمار در صدر تشعود نا خلاب او ساگا چاہتے خلاب کردے دے اول دعبداللہ مسول و عیدی کردے وایا سمیمان یا رسول الله و درم علي دايب اين الله و السلام و عليك وعلى قرات یعنی مخک روایت کره ناغم ده حماد بن اسماعیل ده دار و کم ده حماد ده مغطط تشهود سلمان عن شقیق دا آدم منصور دے ثودر کروے بیت عبد الله دے خدا بیان در رحماده شفیق او منصور سليمان او سليمان حضرت ابو بکر احد رضي الله عنه قال حدثنا ابن خلدون قبل زيد رضي الله عنه خوضل دیو بلطر انگره ایوه ، دار egو طیبح صورت یا خوضل دیو اوگرری цیو ب مسکر اقول اوگرام ام بسکر اأخوض اللہ و صاوح راغ عatinان کلمتن مسکر ادیو اخوضل الاشهاد ما منذ حترط ۱بلات اینکان comunیم ترجیح رسول اللہ gezینniej امڈیو میتو قتب نگر الان خجاب 해�و او فصيح خدای ته شهود امه یو بل یلا حد زغد یم ولا حد زغد یم ولا حد زغد یم زغد یم رو پکشت دي ما دې روازه تهوري غير انه هو دي او نور وې دې برکات ابيشت اگر نور متعدد دي زیادت د اوصاق دی زيادت د اوصاق له اعتبار شته طيب مثال <سؤال> په تو برکاتو د شارې اوصاق دي زيادت د اوصاق له اوصاق دا مزيده فل متن دي ومتن کې دي زيادت راشي نه منبر او واټو موازنه ګورو موازنه چونکه تلم بغير د مشينات نور ټول ولولې دي بالکل صحیح دي برکاتو پکې وي عن مرغوبين محمد اسلام تبر كيش جوامي كريم من زمان لديهو محمد اسلام زموږ په کلمات او زموږ تقریرونو کې بلکې موږ ته تعلیم د نورو کې د معلومات ورک. فواحتي حل کلمه او خواتمهم معنا ابتداي انتهاي بالکل ځانېوا اول نه باخي خبر په سرته او خارجو باندې وشک دروي فقال نغيدا ما اذا فائد في الركعات يقول او <سؤال> دې کې متوجې دا په ابن مشهور تشهود او تورکه مقادات تورڅګه دوه عمر د ترینه اخده ابن عباس سره هم مخالفه ني دا دا او سرتریز کې ذکر کړي چې ابن <سؤال> عباس تشهود د سنه <سؤال> د تشهود پدې کې تعدید ابن مشهود تشهود لره هغه چې د الفاظ د تحیات او مبارکات او صلوات او طیبات د هم ذکر کړل لکه وونه من کې نه و التحیات لله والصلاه و طیبات دابه واوین په کار دي زکات او اواس شنو مستقل حدیث بشي مستقل مضمون بشي دغه متوجي شي سنة تعدده سنة دللسان بزوغير عن شاید دخال الللسو او فان درخو اونس لام برحديثه یایلی لرهی بکاریگی منطاوصون لاری پیش دام مخی تنبیه داری را خیخان او مبیده هون لللسان ثم قال لأخي سمعت عبد الله بن زبير يقول هن على المنبر يعلمون الناس ولأخي سمعت عبد الله بن عباس يقول مثل ما سمعت ابن زبير يقول قلت فلم يختلك ابن زبير ابن عباس فقال لا دا تشعود ابن عباس سيد ابن زبير سنتبه غوري ابو زبير عن سعيد ياتي طفل حدثنا عبد حدثتنی عبداللہ امن بابی مکی بابی چھو تا پاسی والا پکر آلے امن بابی کھولک سوچ برداری دا امن بابی چھو دا دا امن عمر شاگر دا خال صلیتو اللہ جنب عبداللہ هاں عام دین بر سر مطلب راقي بن عمره مخمه سويدي چې دناشه د سالم روایت په مصوح یا يادیت اوسه ابن عمره روایت دناشه د سالم په سند باندې بدلو او عمره او د بابي ابن بابي په سند باندې دا هو به د مصوح عمره د ابن عماد ده او کاتب ابن عمره ابن بابي دی او ها حدث في وزاد في الحديث عن مجاهد ابن ابي بشرم يقول هي عن مجاهد يقول او समेत مجاهدان عن ابن بار احدث تشهد التحيات لله الصلوات والطيبات صرفونه سكت دي خد عمر تشهد نه نو تشهد د چا د عبد الله مشهد دي دا پک هم او راوي سو دي صحابتو دي ابن عمر دي حوا سلام علیکم الحمدللہ تعالی تعالی خدای او او خدای یعلو درجه اعتقاد او مرشد کی او برکات او عزت دنیا او مولانا دې کراو دا مې پېکه دا وحده لا نشته حوا لګ متو یې چې په دې کمپاین سره خدای غواړي او ها یو خدابرکات و ځنه کې شته د محمد وې رضا په کمال دې ته کړه دې 100 دین کې مریدي یو تعالی شریکل هوسته او کونی شیخ ابن عمر وايي ما به کړه دې شریک او دې برکات او محفوظ دې منګو وایو اسلام علیکم الہ نبی رحم الله برکاتو خان وحده هذا شريك له محفوظ من زمان والديه في ايش ولي وذيه الا ان فيه وجد فيها ما يدل دلاله على انه دينك هو اللي باركك مشان على انه اخذ ذلك منه ممن هو عمر عباره مهمه ما يدل على انه اخرج ذلك عن غيره مما دارت ذكره ها دا دلاله په دې چې دا اخذ کړل وي عن غيره دبلنا ممنه او خلاف عمر ولا غيره زکه دې پکې زیټو جېټو وي چې بل چا ولي ولي. دا نه ویل ما ویل او عمر نه دې زکه د عمر تشو په مخ کې نخړکل پر وې د نافي او د سالين عقب دل الفائي دایواره غلګ د پدی پوشولې هه چې یو خدای د نرید د بلچانه اخذ کړې ده زکات د د چکم اضافه ده هانه تعبیر په څه څه کو جد تو جد یو کم دوی دا چې اخ ای د پلا نه نه چې تا غسکړ اخو عمر اخږي خو هغه مسجد سالم ده او نافې په بلچانه کې کړې ده زدا څوک چې ده ته غسکړې هه امه رسول الله اسلام امه ابو بکر خد دی اعتبار دی هغه له اعتبار نشته کمچه د عمر نه نقل دی کم نه اعتبار نشا د ساجي مدنا په پره کمچه نشا نه کړلې وای فهذا الذي رواهنا داود بن عمر نا هذا الذي رواناه هو عن ابن عمار يحالف وغير... وغير... ما رواه سالم نافع عنه هذه تصح تحقيقه وهذا ولا وللان هو الت عمر ذكر كذلك ذكر عمرنا على وجه ذكر اما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو الله صلى الله الله صلى الله عليه وسلم لانه حقا عند شريعه الاسلام وان ابو بكر يقول لا محال <مع> غير بعيد ان يكون ان عمر يدعو ماخذ من الاسلام كماخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ماخذ من نوفات اولي گيرلا چره ابن عمار تشود چره اقا و کم چره ابن مصرودو ابن عمار تشود کمو اقا هوایا دا تبا ابل مخالف شاها، او مارده خلاب شکاها دا بالخلاب، او دا, دا امن ابن عبل بهم یاد ورده لکا مختمی ابو زویر خوزلیو، دلتا امن ابن عبل مجرم او دا ایمان ابن نعبیل پر ایمانی بسم الله <مه> و باللہی دادی اضافتشتا دی خوابی کم آفاز ہیں بسم اللہ و باللہی ہاں دادی اضافت دی خوابی ابو موسیٰ شریف درود دعا درود نمخالب دوایا ہاں ارته شوفو دو عمدہ تشہودنا خدا و موسی شہید تشہود خلاف شنو ها مخالفت راي حتي د می محمود شاګردان جا اوکې اتفاق ته اېکه استعداد نشته و سلام الله او مولانا مولانا سلام منویر روي اکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ و علیکم ذکر بسم الله الرحمن و بالله الرحمن محکم کر شو جام تاسو خدای او ښا په دې کې سره له د همنې مناتب پرې کوي بسم الله و بالله حاضر تدال فاضره لبسم الله بالله خير الاسمای ڈاغناخو خلاب شرا، ها ڈاغناخو خلاب شرا، ها ڈاغ متوجه شادای ویلی ری ڈای مبارکات کی زیادتی زیادت دیره تر جیدا ڈای مبارکات کیونیا با صرفت کی و راجع دارا شناب شفا محفوظ لترجیده زیادات لترجیده نیتک ام محفوظی حقا ترجیده وایعا وقالتا ایلو هورا بی خیلی تیدا که سو ترجید، صلاور کئی زیادت طبیدہ زیادت زکر در زیادت زکر لترجیده و تحقید دارا شفا زلدت ترجیده زیادت لانده کمره محفوظ رويتي غلطه تاخيره دين يا نکته شيادنه كلاداغان مگر داي يا به دي ضرورت هي توک زيادات تاخيرته کاثات تاخير کي لکن محققين تو فندا حديث کي قوت له ترجيح ورته زيادات تنغوري पूर्ण صحيح اساس دعوې الله او کوزه د پارشمبه رنو نور منو وخورو پیاو دمه دقه دې باندې کې نو وقاله قیل ها بله تاسو صدقه تفسیر کومو قوت ترجی او کوي ځانو ته د تللو کې زیادت نه او حنا تر ترجی او کوي او ته ترجی دی قانون دا وایو نه بس ها او غیر مو دی